і на білих мармурових сходах закохані. Ті сходи тільки для них. Хто сумнівається, хто не щирий у коханні, по них не йде. Вони як сходи у вічність, а оба сходив сходів тополі, напнуті вітром, як паруси. І люди, не тополі, люди, розумієте? Світлі, щирі, мудрі. Ратушний розхвилювався, мабуть він і сам не сподівався, що в ньому так глибоко це, що воно проймає його на оцьому горбі з більшою силою, ніж у кабінеті, коли креслив на папері. Йому було аж трохи незручно, але гамувати своє хвилювання не міг і не хотів. Дащенко повернув голову і пильно, немов намагаючись уздріти щось в очах першого секретаря, подивився на нього. «А ви? Ви що від цього матимете? Вас же тоді не буде!» Несподівано для себе сказав жорстоко. Сказав так через те, що хотів перевірити себе. Мимоволі не піддатися силі, якою зараз віяло одратушного. Йому здавалося, що тут багато романтики. Потім він соромитиметься. І не сприймав серйоз. Вони відходять від реального... Я ж ніби зраджують його. Ратушного здивувало не саме запитання, а та жорстокість, з якою воно було задане. Мабуть, Дащенко перевіряв його, а може навпаки перевіряв себе. Проте Ратушний відповів так, як йому підказало серце. «Я вже маю. Мені гарно, що думаю про це». Потім пожував билинку і сказав майже сухо. Ну то що? Сен-Сімон, Фур'є та інші? Може і так? Але ви не можете не відзначити реальних основ цього проєкту. В загальному, так би мовити, вигляді. Реальних, майже вигукнув Борис Ларіонович. Мармурові сходи. А тут гній, капуста, картопля. Ще он дорогу до пристані не заасфальтували. Заасфальтуємо. За планом в наступного року. А це планує серце. Поки що тільки воно. Ратушний подивився на Дащенка, і його очі стали проникливі. У них горів огонь віри. Без цього, без цього нам з вами тут робити нічого. Та до цього, так, до цього ще дуже далеко. Це вже, мабуть, третій ступінь. Який ступінь? Не зрозумів Дащенко. Третій. Так каже Грек. Він вважає, що нам пора включати другий. Де включати, зовсім спантеличився Борис Ларіонович? На селі. Ну і який має бути той ступінь? То Дащенка знову поверталася іронія. Як його назвати, в чому його суть? До кінця не знаю, признався Ратушний. Але щось таке... Що ми починаємо робити? Переведення села на індустріальну основу, наситити його технікою, бетонні майданчики для тракторних станів, машини на всі пори року і будь-яку погоду, наукову агрономію і вести не голів колгоспів, а спеціалістів, висококваліфікованих сільськогосподарських робітників. А кого ми привезли останнім часом? Ратушний поморщився. А Куриленка? Не знали, куди подіти? Ну, та. І невизначено махнув рукою. Селу треба дати таке саме обслуговування, як і місту, всю сферу. А певно, що доведеться перебудовувати і саме село? Ми вже давно за тією гранню, де думка тільки про шматок хліба, про насущний день, ми вступили у час великих планів і звершень. «Як перебудувати село, дедалі більше дивувався Дащенко?» «Теж не знаю. Коли б на мене, то відступив би на кілометрів два від нинішнього села і спланував його на чистому місці, по-новому, на тій же індустріальній основі. Але щоб таки лишилося селом, ну і скільки це коштуватиме? А потім традиції? Ви ж самі стільки разів казали про них?» Хороші традиції залишити, взяти від старого села все корисне, і садки, і левади, і мораль, коли хочете, добру мораль хлібороба. Він хвилю помовчав і докінчив з усмішкою. І вже тоді мармурові сходи, палац культури та бібліотеку на горі і реальні умови користуватися тією культурою. «Бо все о те, — повів рукою, — льон, картопля, комплекси, не самоціль. Воно для чогось вищого. Для чого? Ви в мене допитуєтесь так, неначе я професор філософії, — засміявся Ратушний. А я лише агроном, та ще й старої школи. І все-таки, — не зовсім упевнено сказав Дащенко, — все це одна за тисячу кілометрів». Коли ще в столиці світили каганцями, Володимир Ілліч мріяв про суцільну електрифікацію. І це найбільше, що він нам залишив. Мрію, мрію і віру. Я хочу, щоб ви, ратушний примружився, у його голосі пролунали м'які задумливі нотки, пройнялися мрією. Нехай не цією, про містечко відпочинку, іншою. Але, повірте, вона крила. Приходиш додому, лягаєш спати, і не тільки телята, картопля, гній, а й зелена оаза, чиїсь радісні очі, багато-багато щасливих очей. До речі, все-таки цей план не такий вже і не здійснений. Хоч, може, масштаби поки що завеликі. Зона відпочинку потрібна для району. Дащенко мовчав. Складно йому думалося і почувалося в ту мить. Якоюсь мірою його зацікавив цей проєкт».